Partea a patra. Capitolul 11 Se potrivea atât de bine acest sentiment cu primăvara care sosea și cu soarele care începea să inunde orașul. Luchii devenise sfioase și sărutările lor erau diafane. Se îmbrăca cu rochie până la gât și când se așezau pe o bancă în vreun parc, își trăgea cu grijă stofa peste genunchi. Cântecul ei încetă, dar Ștefan simțea în schimb că sentimentele ei avea un contur mai mare și mai intim, dacă nu chiar aproape frătesc. Îi spunea. Ce te pasionează pe tine atât de mult ziarul?" Și îl privea insistent. Ești sigur, parcă adăuga, că amorul tău se bucură de reciprocitate?" Nici ea nu știa să exprime exact acest gând, dar era nedumerită. Mai putea iubi pe cineva în afară de el?" Nu el, ci așa în general." Dacă un sentiment poate fi împărțit, dacă unul din ele nu e trădat. Sau, Ștefane, tu cât ai de gând să porți costumul ăsta? Pune-ți o deoparte și faci un costum pe care să-l ai pentru situații deosebite. Și intră cu el într-un magazin, îi spuse ce stofă i-ar plăcea ei, Ștefano o cumpără și îl duse apoi la croitorul familiei lor, care îi făcea colonelului și lui Nichi de atâți ani costumele. Domnule George. Zice ea adresându-se croitorului, Fă cunoștință cu logodnicul meu, domnul Paul Ștefan, jurnalist. Ai grijă, servește-l ca pe Nichi. Da, domnișoară, nu va fi greu. Domnul e înalt și proporționat. Costumul o să-i cadă perfect." Afară, Ștefan se uită lung la ea. Ai spus logodnic ca să nu creadă croitorul că... Bineînțeles," răspunse ea lăsându l să termine fraza. Eu m-am bucurat ca și când aș fi, reluase Ștefan. Da, bineînțeles, repetease ea cu o sinceritate pătimașă. Ești nu logodnicul, ci soțul meu încă din noaptea de revelion. Sau ai uitat? Așa era. Totuși... Însă Ștefan nu insistă să adâncească aceste clipe, fiindcă nu se dă drumul astfel de cuvinte fără să mărturisești și de ce nu spui nimic de punerea lor în practică cu doctorul spurcat și fusese pe punctul de a o face. Luchie îl privea cu niște ochi fără umbre, dar care le vedeau pe el, îl luau în focarul lor total și lipsa umbrelor îi dezvăluia parcă tot sufletul, care nu era decât dragoste, dar nu o dragoste ca o boală din care urma ceva mai târziu să se scoale, sau ca o greșeală pe care cu amar avea să o descopere tot așa mai târziu. Tu ești eu însă-mi!" își optise ia deodată, și ce să pătimesc eu, o să pătimești și tu. Primești? Primești, răspunsese el fără să se gândească, turbulat de un fior care l-a mesit brut, ca și când s-ar fi uitat într-o fântenă adâncă. După această declarație se văzură tot regulat, dar mai rar, de două ori pe săptămână, și nu acasă la ea, ci numai în oraș. Și toate acestea, din inițiativa ei, ca și când s ar fi dat seama că i-a sucit capul și ar fi vrut să-i lase timp să reflecteze. El nu reflectă însă. Era foarte liniștit și decis. Gândul la ea îi umplea inima de o bucurie covârșitoare.